хвилин. Радіо Родина радіо для всієї родини.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 Розповідь про Петриківський розпис. А також у програмі «Старшокласник» поміркуємо про те, як психологія впливає на наше життя. І поговоримо про генія української літератури Тараса Шевченка, 200-річчя від дня народження якого відзначає Україна і світ. Тож приєднуйтесь! Оксанко, нещодавно перечитувала «Кобзаря» Шевченка. Давно я не отримувала такого задоволення. Ой, пригадую я уроки української літератури у школі, як ми вивчали Шевченка. Я завжди ним захоплювалася. А що тобі найбільше запам'яталося зі шкільної програми? Село на нашій Україні не наче писанка село. Я дуже люблю його вірші про природу, вони мене так вражають. До речі, Олександр Авраменко підготував багато цікавинок у сьогоднішньому випуску програми «Загадки мови» саме про Тараса Григоровича Шевченка. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогоднішній випуск програми «Загадки мови» буде присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Ми поговоримо про словникове багатство Кобзаря, про Шевченкові рядки, що стали крилатими, послухаємо вірші, покладені на музику у класичному і сучасному виконанні українських артистів. Умовну скарбницю нашого народу Несуть красу душі і пломінь рідного слова найкращі письменники. Звернімося до творчої спадщини Кобзаря. Бо ж саме в ці дні за традицією ми знову і знову повертаємося до творчості геніального поета. Словник мови поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка охоплює 10 116 слів, а прозових 20 548. Хіба вдалося нам підрахувати усі слова у творах Шевченка, виявити словниковий запас великого поета, який опанував він і користувався в усному мовленні? Немає сумніву, що наш Кобзар володів і іншими словами української мови, але у художній творчості їх не використовував. Скільки ж слів потрібно нам для спілкування, для читання художньої, наукової і науково-популярної літератури? Обсяг словника конкретної людини залежить від роду її занять, освіченості, здібностей. Встановлено, що мовець активно використовує майже три тисячі слів, а розуміє – в десять разів більше. Знати вік слова – не лише цікаво, а ще й важливо для всіх, хто хотів би мати високу мовну культуру. Ось слова, які нам усім знайомі, бо трапляються щодня в газетах, ми їх чуємо по радіо, ентузіазм, догматик, комітет, опозиція, організація, енергія, фанатизм, катастрофа, екземпляр, індивідуалізм. А знаєте, звідки вони виписані? З листів і щоденника Тараса Шевченка. Здивовані, чи не так? У мові кожного народу запас крилатих слів неоднаковий за складом. Є вислови, що виникли на власному ґрунті, і вислови, запозичені з різних мов у різні часи. Так, в українській мові значна частина крилатих слів походить із творів Степана Руданського, Леоніда Глібова, Івана Франка, Лесі Українки, Павла Тичини, Олеся Гончара та багатьох-багатьох інших письменників. Найбільше висловів пішло в народ із Шевченкового Кобзаря. В сім'ї вольній, новій, роботящим умам, роботящим рукам перелоги орать. Насторожі коло їх поставлю слово. Треба миром, громадою обух сталить. Караюсь, мучусь, але не каюсь. Великих слів велика сила, Раби німі, По чому хліб і сіль почім? Незрячі гречкосії, Від молдаванина до фіна, Апостол правди і науки, Все видяще око, Реве та стогне Дніпр широкий, І чужому научайтесь, І свого не цурайтесь, Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Значну частину українських крилатих слів, зокрема й цитат, створів Шевченка, знають і за межами України. Їх уживають представники багатьох народів нашої країни. Усі знають, що Ревета Стогне написав Тарас Шевченко. Але ж автора музики цієї пісні згадують нечасто. Учитель словесності Болградської чоловічої гімназії Данило Крижанівський щоразу, коли в Одесі гастролювала трупа Марка Кропивницького, бодай на день приїздив за сотню верст зі свого містечка до Приморського міста. З Марком Кропивницьким він був знайомий давно. Схилявся перед блискучим талантом свого земляка. Обидва були родом з Єлисаветградщини. Тягнувся до нього. А спостерігаючи за глядачами, зачарованими грою улюбленого актора, він відчував особливу емоційну напругу в залі, коли той співав народні пісні. Їх у кожному спектаклі було завжди кілька. Крижанівський мріяв присвятити Кропивницькому власний музичний твір. Словами пісні став початок причинної Тараса Шевченка. Однієї щасливої миті народилась і мелодія. За першої ж нагоди Данило Крижанівський награв Маркові Кропивницькому на фортепіано свою мелодію. За хвилину пісня залунала на повний голос, ніби була давно і добре відома акторові. Обом дуже хотілося оприлюднити пісню. Ноти вдалося надрукувати окремим виданням із присвятою Маркові Кропивницькому, але загал їх не побачив. Усі примірники видання конфіскували. З 1876 року можна було друкувати тільки ноти. Та навіть через п'ять років після скасування цієї безглуздої заборони твір на слова Шевченка не допустили до людей. Що ж робити? Невже цю пісню ніколи не почують у народі? І Кропивницький вирішує заспівати її в одному зі спектаклів. Це, звичайно, було ризиковано, бо відходити від затвердженого цензурою тексту заборонялося. Будуть серйозні неприємності, заборона гастроли, штрафи. Але від свого рішення Марко Кич не відмовився. У цей день у театрі йшла п'єса Кропивницького «Дай серцю волю, заведе в неволю». Коли в четвертій дії Іван Непокритий, якого грав сам актор, повідомляв, що йде в солдати замість свого побратима Семена, який щойно одружився, у залі завжди відчувалося емоційне піднесення. Вчинок Івана зворушував своєю людяністю. І ось саме в цей найяскравіший момент спектаклю – коли в ньому мала звучати інша пісня, Марко Лукич вийшов на авансцену і, витримавши невеличку паузу, заспівав «Ревета стогне, дні широкий, сердитий вітер завива». Прекрасний баритон Кропивницького лунав особливо повноголосо. Помітно було, що артист хвилюється, що настав якийсь значущий момент. Мелодія зачарувала. Вона гармоніювала з образом буряної ночі. Марко Лукич спіймав настрій залу і ледь помітним рухом руки подав знак Співаймо разом. І зал підхопив пісню, бо ж багато присутніх добре пам'ятали слова, якими починався Кобзар. Той вечір детально описали його учасники. Знаємо навіть прізвище поліцейського, Рудковський, який, здогадавшись, що відбувається щось незаконне, притримуючи лівою рукою шаблю, що бовталася збоку, побіг із першого ряду через увесь зал на вулицю, а там, із приміщення фабрики, де був телефон, кричав у слухавку: Бум! Демонстрація! Прошу німедліна приїхати. За кілька хвилин з'явився пристав. Спектакль було перервано, розпочалися дізнання. Але твір, який ненависники всього українського намагалися не пустити до людей, уже вилетів на волю, щоб стати улюбленою піснею нашого народу. Ви слухаєте «Загадки мови». Нагадаю, сьогоднішній випуск присвячений творчості Тараса Шевченка. Поезії Великого Кобзаря унікальні. Часто можна почути вислів «Усе геніальне, просте». Мецеві вдавалося писати вірші емоційні, образні, величні, не використовуючи при цьому звичних для віршування художніх засобів – метафор, порівнянь, антонімів, звукових прийомів. І ви зараз у цьому переконаєтеся – центральним твором циклу «У казематі» Вважається відомий усім нам вірш «Садок вишневий колохати». У ньому поет оспівав красу людини на рідній землі, красу людини праці, рідної природи і родинного затишку. У цьому вірші ми бачимо ідилію, людину в гармонії з природою. Саме таку ідеальну модель життя українців бачив Тарас Шевченко. Слухайтеся врядки рядки твору. Повторюся, майже немає в ньому яскравих художніх засобів. Але як поетично й емоційно він звучить у виконанні заслуженого артиста України Бориса Лободи. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я, вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так солов'ейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Сучасні митці теж не забувають поезію Тараса Шевченка. І донині його вірші українські митці кладуть на музику і пропонують нам у новому музичному обрамленні. Хочу запропонувати вашій увазі пісню Бандуристе Орле Сизий у виконанні Ірини Білик. Бандуристе Орле Сизий. Добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, як коли літа. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто привітає. Я тут чужий, одинокий і науці. Дужині. Чого ж серце бається Я й там одинокий, одинокий, а у країна, а степи широкі. Виграває